і підперезана задушеною змією. Не люблю я оцих феміністичних матроналій. Ретируюся у сусідню кімнату і вихожу у віртуал. Однак не сказав би, що ці фойовничі феміністки такі вже й бедужі до чоловічої статі. Деякі з них цілком гривуазні. Менада недвозначно налягла мені на плече, гормонально вібруючи бюстом. Коли я, оглиблюючись в крісло, намагався зазвитись від них газетою. дорозофіла танула очима і натякала, чи я бува не з 16 я тоді бачився, був пілігримом, а вона мені кинула білу троянду. «Ні», – сказав я, – «я із Сузір'я Ворона, зазнав катастрофи на планеті Земля. Моя кохана Фурія розбила плафон, поранила собі пальця, сльози з очей бризнули. Дісталося і мені, і плафону. «Чого ж ти вкручувала?» – сказала б мені. «Тобі сказати, легше зробити самій». Я справді якийсь неуважний. Втупився в газету, навіть не помітив, що вона поп'ялася вкручувати лампочку. Хотів зняти її з Двинула мене ліктем і вискочила на кухню. Нічого, нехай плачеться, може її трохи полегшає. Це ж вона не через плафон, а через це. Голубку моя у розколонах скелі, як сказано в пісні пісень, ти, певно, маєш рацію. Добрий господар дбає про майбутнє своїх нащадків. А ми з року в рік, зі століття в століття, що ми залишаємо у спадок своїм дітям? Що наші предки залишили нам? Одні ті ж самі проблеми. Те саме страждання, той самий ступор без виході. Колись у когось таки урветься терпіння. боюсь, що це буду я. Ну от і сталося. Я втратив роботу. Фірма скорочує 50 чоловік. Мене викликали до шефа. Спокійно, сказав він. Пиши заяву за згодою сторін. Але я не згоден, сказав я. Твоя справа. Виставив він долоню вперед. В такому разі пиши за власним бажанням. Я напишу за твоїм бажанням. Не раджу. Такої форми нема, гмикнув він. Не вертухайся, пиши. Ах ти ж гад, сказав я. І не було лорда у білій перуці, який би пом'якшив цей вираз. Брок, сказав він, бо я тобі таке напишу, що тебе ніде не візьмуть. Я написав за власним бажанням і кинув йому на стіл. І тут я попався. Бо коли я прийшов у центр зайнятості, мені сказали, приходьте через 90 днів. Якби вас просто звільнили або за згодою сторін, то це одне – Стали б на облік, отримали б допомогу по безробіттю, а так тільки через три місяці. Отже, три місяці юридично я навіть не безробітний. Я псих, я невропат, у якого зірвалися нерви. Не знав, не зміг, не дотримав форми піти вклонитися шефові, переписати заяву, але ж це, мабуть, немає зворотньої дії. Він скаже Брок! і виставить долоню вперед. Це ж господар становища. «Працедавець. Він спокійний, усміхнений і жорстокий. Йому головне виконати рознарядку, скинути з конвеєра. А що хтось упав, розбився? Перемололо, йому ж байдуже. Наслухався в тому центрі усіляких див. Ось жінка, за освіту інженер, згодна хоч брокером. Звукооператор, проходить тренінг на оформлення бізнес-планів. В тезіатер піде швейцарому казано. Проглянув стенд пропозицій. Бармен, вантажник, слюсар, фрезерувальник. «На мене з моїм ухилом у науку попиту нема. За є купа різних професій для перекваліфікації. Якщо я такий непридатний, можуть перенавчити. Але ж я маю свій фах. Я хочу працювати за фахом. Гординя, каже новоспечений брокер. Тепер не той час. От і настало моє 43-ті число. Я почав ходити вулицями. Ти якийсь інтроверт, мало не плаче дружина». Пішов з дому, не сказав, куди. Чи просто пройтися, чи у справах, чи до коханки, чи повіситись. По тобі ж не видно. Я боюсь, але я ходжу. Не хочу, щоб мене... Вона бачила таким. Блукає вечірніми вулицями. забридаю часом аж на околиці. «Не гальмуй, снігерсуй!» підбадьорює мене на кожному кроці реклама. «Пий пепсі, вимагай більшого. Відривайся кльово». Я відриваюсь. Часу вільно у мене тепер доста. Три місяці, ціле літо». Читаю оголошення, беру адреси, оббиваю пороги. Почуваюся жебраком, прохачем, запитальним знаком. В американській конституції записане право людини на щастя. А мені хоча б на роботу. Є ж якась юридична сітка моїх прав. Був би слюсарем, токарем, штукатуром, а ще краще машиністом землерийної машини. Намивав би штучні острови під роскішні котеджі. Вигризав би з Дніпра тонни піску на чиїсь чорні прибутки. Тепер же під Києвом до Дніпра не підступись. Усе підгребло під себе новітнє панство. Набудувало палаців спиною до вмираючих сіл. Розіслав резюме через інтернет. Тепер жду. Хто же та відповість. Дехто місяцями чекає. А я хочу так зразу. Адаптуватись і приготуватись, сказав батько. Аж ось, коли я втомився, коли став безробітним. Прихожу додому викінчений. Хоч би 10 годин спав, а прокидаюсь розбитий. Часом не хочу вставати. Бо для чого? Душу, наче хто виїзд із середини. порожню і саднить. По радіо рекламують якісь бальзами, пігулки, живу і мертву воду. Я думав, це тільки в казках жива і мертва вода. А виявляється, можна в аптеці купити. Мертва – знезаражує, жива – лікує. Але від чого мене лікувати? Колись були хвороби, так то хвороби. Зразу видно – температура, кашель, пропасниця. Чума, холера, туберкульоз. Бережіться, йде прокажений. Дзвіночок зеленчить, всі отскакують. А тепер якісь потайні, непомітні. Астенія, депресія, синдром хронічної втоми. Раптом підцікає і все. До кого це в нашому дворі? Амбуланс приїхала. Часто люди почали вмирати. Вже й похоронний марш не грають. Винесуть тихенько, поставлять труну в автобус. Квіточки від порога розтрусять. На завтра двірник підмете. Інколи мені здається, що я не живу. А от буває життя. У нас всі так живуть. Сьогодні або як в надії, що завтра буде краще. А воно завтра та й завтра. І все уже позавчора. А життя як не було, так і нема. На сороковини прийшов батько. Зі своїми. Сумно-присумно посиділи. Помінули те, що... Тінейджер приніс малому дискети і сіді роми. Батько садить якийсь тихий, пригнічений. Мабуть, спогади обступили. З цій же квартирі мало що змінилося. Мати сміялася з важневої рамочки. Його дружина дивилася на мою. Певно, тільки жінки так уміють розуміти одна одну. Мені шкода батька. У мене життя не складається. Він чекав від мене більшого. Від сестри нічого не чутно. Настає час, коли ближні стають далекими. Треба змиритись. Єдине, що у нього є, це оця його дружина. Вона йому коліна кутає пледом. Ну, вона у мене така ніби аж виправдовується він. Я навіть трохи заздрю. Це ж не тільки вона така, це щось є в ньому, що вона така. В мені, очевидно, цього немає. Я вдався не в батька, але ж і не в матір. Моя мати була розкута і артистична. Вона афектно вдягалася, завжди з якимось дискретним елементом національного декору. В ній була магія, владної вроди. На неї озиралися на вулиці. Найбуденніші речі вона говорила глибоким тембральним голосом. А це звичайно. Це сіра пташечка, хоча син у неї. Тінейджер дуже неординарний, високий, з тонкими рисами, схожий на Вана Кліберна в юності. Я швидше уявив би його за клавішами рояля, ніж за клавіатурою комп'ютера. Батько був закоханий у мою матір,